Стах відокремив закривавлене зерно, вийшов із ним на городець, узяв лопату та, згинаючись, почав копати грядку на ячмінь. Засіяв він його вже при місяці, але вперше в житті не мав ніякої радості від посіву. І після нього не знав, що робити, чи йти до хати, чи пересидіти цю ніч на призбі, бо дай ніколи люди не знали таких ночей». А вранці від татарського броду до них піднялися міліціонер Гривко і Магазаник. Розкарячивши ноги, лісник зловістям став на дверях, втупився у скам'яніло Оксану. «Кажи, кажи нам усе, не відмагайся. Я сам бачив, як твій увечері вискочив на машину. Оце розживася на приймака». У кутку, відчуваючи нещастя, заплакали діти – Міліціонер Гривко, якого ще з громадянської війни боялися всі бандити, поглянув на дітей і зажурився. А в цей час у хату до своєї двоюрідної сестри зайшов Данило та й вкляк біля порога. «Говори, говори, Оксана, бо цей бандит не скаже!» Магазанник тичнив тлустим пальцем на пополотнілого стаха. Від обличчя і всіх віспинок на ньому відійшла жива кров. І стріпинулося. Вирвалась із каменю Оксана, який вам він бандит. Це ти живоїде бандит. Ось ця турбинка, яку мій чоловік набрав для дітей ячменю. Скільки тут його було? Фунтів 15, а ти вкрав у нас у держави сотні пудів та й по злодійськи видираєш за кожен фунт наші сльози. Де ти навіжена взяла ці сотні пудів, визвілився магазаник. Він уже був не радий, що згаряче вв'язався в таке діло. Та вчорашня злість стаха потьмарила мізки і погнала його дурня сюди. А тепер дивись, після таких слів Оксани ще й міліція щось прикине собі. Де ти взяла ті сотні? Із твоїх потаємних десятину лісі. з того вшахрованого, що не доїхало на заготівлю. Бачите, в яке ми кодло вскочили? Магазин криво усміхнувся до міліціонера. Вона, кому хочеш, баки заб'є, бо як задзвонить язиком на Різдво, то до великодня не спиниться». Мініціонер Гривко, який не раз був і на коні, і під конем, підняв з долівки розпорену торбу, знайшов у ній кілька зернин ячменю, подивився на засохлу пляму крові, ще глянув на дітей і шепнув в нащо нам нагромаджувати вихо?» А закон, закам'янів піщаник в очах магазиника. Як на це подивиться закон? Грилка засудомила і, нахилившись до лісника, зашепотів йому на вухо. По закону вас би треба змісити на тісто для галушок. От до чого ми дожились? витріщився на нього магазаник. Ось про це я й розкажу нашому опікуну і прокурору Ступачу. Хай він розсудить нас. Згадка про Ступача прибила міліціонера. Для чого це вам, дядьку? Обурено запитав Данило Бондаренко. Але магазанник уже закусив вудила. Оце так говорить народний учитель? Оце він так прикриває обкрадання держави? Для чого ж він тоді кінчав технікум і інститути? Читав, читав я в газетці, як ти за правду розпинався. Це в газетці було, а вже ті, хай магазани бореться за правду, а ви збоку станете. Не юродствуйте, дядьку. Ще віділлюються вам дитячі сльози. А я надіюсь, що тепер не одна інстанція зацікавиться тобою, відрізав магазанник і багатозначно звернувся до Гривка. То мені й ти доступача. Гривко похнюпив голову, потім тихо сказав Стахові «Збирайся, чоловіче, в район. Жаль тебе, то що зробиш? Візьми переміну одежі». Як у поганому сні одним болем виймала ту одежу з побитої шашлями скрині. Стах підійшов до Оксани, поклав їй руку на плече, і стань мені сорочку, яку з бредня пошив, хай і в далеких краях пахне мені нашими бродами. Знайшла ту сорочку Оксана, сльози бризнули з очей, і всередині щось обірвалось у неї. А стах так глянув, наче все їхнє життя.